Чудомир, консулът, още първия път като замина с дружината за влашко и работиха каквото. Работиха, щом дойде време да се събират за връщане, то ще на някъде. Без да се обади и другарите му го оставиха. Тогава се губи три години. Жена разправяха го, била магиосалата, за това си не идвал. Чакаха го в. къщи. Чакаха го, пабаща му рече един ден. Той на шият халосник се е пазарил, види се за консул в Брейла за това. Се не връща. От тогава му излезе име консулът. На третата година около коледни пусти си дойде за малко нощ. Том видял един ден върху челмата на Ибрем Челинг и ръцъфнал кукурък, дигнал си дърмите. Надолу към Бялото море и 8 години ни хопни гроб. Като се върна оттам, там, беше вече с брада, с цилиндро и желти гамаши. Колко го мъчиха да го задомят та да се прибере, ама не се ловики. Стоя каквото стоя и пак задо на някъде. Майка му се стопи като свещица. Клетата баща му устаря плевникът им са килна на една страна и бурени. Заглушиха двора, а него все го няма. Чак кога слена падна около ушите му и Мостаците му увиснаха пристигна един ден едър натегнал вече както казваха скамер жълтици около кръста. Дойде си, ама, все си го смятахме за гост. То в града ще прескочи то из гората се губи с дни зму, камъни. Да копая ирода да дири топопа на ирите скита. А останали някога в село? Все се каш го не сдържа. Ходи насам, сам и очите му все далече мерят. И няк да речеш душа, човек крота, комен сърцовът, а пък сладко думен. Сладко думен. Само, че не го свърта на едно място и се занася по небъдници. И разправя, разправя за било и за не било. Дойде ли в дюк, яната, приседне. До някоя маса всеки трози стол към него и дорде орде се усетиш налепили се. Наоколо му, като мухи. А почне ли да разправя, от и та се не видя. Пладня ми надобита кът мъчи за вода из оборите, а никой не става. Хаджи. Дончо и той пастър мали опече на крепина дилафя ръки или нали ти държи. На подноса забрави и поръчки и мюштери и слуша-слуша па като се сепне. Че хора го чакат за ситнича в усмихнати дума. Лъже киратията брей. Много лъжама ама хубаво лъже. Беше през Руско-Японската война. Ти я не помниш, ама голяма битка беше тя. И много народ се кърдиса. Тогава си беше пристигнал пак и нам скиташе. Все по гората, а вечер като дойде на дюкиана и почне забравя хляб да. Едем. Седа си кайчи чуминко днес попладне под братан фурвате до. Кладенчето й обядвам. По едно време дигнах кретонката да пия вода. Като я дигнах и погледнах, видях високо горе в небето, два орела се бият точно над главата ми. Бият само един бой, ти казвам поразия. Дебнат се, дебнат. Че като се вчепкат да се оплетят един друг, станат на кълбо и почват да падат надолу. Падат, падат, след това пак се откъснат, завъртят се Колело дебнат се дебнат и пак се вчепкат. Зарязаха сяденето и както си. Седях, свалих шапката, подпрях се с две ръце отзад и гледам. Бориха се. Бориха се, хвърчаха пара наоколо по едно време както се бяха хванали. Наново нещо черно се отдели от тях и почна да пада. Дорде се чудя какво. Лище, той сфуча над главата ми и тук точно в кладенчето. Кога го? Погледнах, то щеш. Цяла целеничка японска глава. От Манджурия види се. Са се погнали и се бият за нея, че чак до нашата гора. Други път ставаше дума за морските костенурки. Даскалек им разправяше, че. Били толкова големи, че един намерил коробата на една умряла торели. Четири колелета и си направил покрита каруца от нея. Консулът беше тогава. До тезгяха. Като свърши да скелът, той си оплакна устата за един ром лясна. Веднъж и като приклекна на едно газено сънда, почна. Като бяхме кайна долу на към рда близо до морето една вечер, Замръкнахме в голяма гора. Ама гора не като нашите шумаци, дето като влезе в тях един прачи и рогата му стърчат отгоре, а дебе е възправени. Като минарета. Да им видиш върховете трябва да си държиш шапката на главата с ръка. Насекохме пънове клонаци и накладохме един огън чудесия. Наседахме Наоколо хъпнахме си като хора и по едно време ме налегнат до рямка. Изтегнах. Се аз в страни завих се и тъкмо да заспивам усетих, че под мен е мърда. Нещо. Станах гледен, другарите ми с багажа около нас мърда движат се. Бря това пък какво е? Смушках ги се и те гледат отиваме пълзим. Към мястото и толкова. Га после какво мислиш? Без да знаем, ние сме лежали. Върху една морска костенурка. Замървила се там почтината под нас 100. Години ли е лежала до брега 200 ли, и като сме наклали огъня на гърба, и припарило и тръгнала към морето да се разхлади. Да скалеоким, като го слушаше и си чистеше лулата, без да дигне глава. Само я поклати и рече тихичко. И ти няма да умреш у дома си. И се излезе. И тъй стана както рече да скелът. Постоя тогава консулът при голямата си сестра с тринамите и една заран. Както перяла тя под сушината, а той се разхожда опори за попроста и. Гледал облаците му, извикала. Братко бе прескочи до Дюкяна да ми купиш един сапун, че това парче няма. Да ми стигне. Пари има на полицата до иконата. Наметнал пълтото консулът и тръгнал за Дюкяна. На Мегдана стояла в прегнета. Каруца. Надникнал той вътре и видял динко за горчето. Къде си се наканил без въте? За рекал консуля за стока. Риба малко-малко колониал. Той цъко цък ще донеса на бакалите. Ако искаш хай да те водя и тебе. Консулът не чакал и да повтори. Метнал се отпред до него и каруцата. Дигнала пошилката надолу по реката. Аз да кажа, три, ти кажи пет години има от тогава и на мита, все още го. Чака да й донесе сапуня.